«Навіть ви не здатні придумати чогось нового», – огризнувся Жен і втішив своїй сміливості. Та втіха лише залоскотала його чистолюбство і погасла, він заширівся і додав, навіть він, який оригіналить у всьому. «Моя оригінальність лише в тому, що я безуспішно намагаюся бути оригінальним», – якось винувато промимрив Павло і нарешті припалив сигарету з боку фільтру. Грошча вивів її пальцем і викинув у попільничку. Мені б покинути цей розбещений Париж та оселитися в моєму тихому іспанському передгір'ї, де земля пам'ятає мої перші сліди, де надвечір'я пахне козачим молоком і бабусею, де сонце ходить по пригірках, як поганим. Пабло засвітився від цього спогаду, у його чорних, як на ніч зіницях, навіть сяйнули тріпотливі вогники. Та саме на цю оригінальність у мене, чорт забирай, не вистачає сміливості а може й чогось більшого, особливо зараз. Жен підійшов ближче, скрипнув паркет у нього під печеревиком, і він злякано застиг на місці. Важко втомлено чекав на стіні годинник, який так само ретельно і бездушно показував час влади обезголовленого Людовіка, як і показує час серпня 57-го у ХХ столітті. Його педантичність урятувала його від усіх катаклізмів, і він запопадливо слугує нашому вікові. Так от про дзеркало стимов плечима Пабло, наче намагався струсити з себе чийсь прискіпливий погляд. Воно зіграло підступну роль. Ти ж сьогодні голівся перед дзеркалом. Не перебивай мене. Дзеркало можна показувати лише дитині. Один раз на все життя. А потім хай людина просто уявляє себе. Уявляє і закоханих поглядів, поки вона ще молода й гужа. Потім з поглядів дітей та онуків тоді б ми всі були набагато кращі духовно. А як мужчинам погодитися і вичавити прищик, зав'язати кроватку і замаскувати лисину рештками волосся? Як підвести губи та брови, почепити кульчики і приміряти нове плаття жінкам? Жінки, хай дивляться в очі мужчин. Сонячний вигляд чоловіка ніде, крім Франції, не має значення. Пабло зітхнув і навхрест і склав руки на грудях. Один з мексиканських міфів твердить, що за Бога Кецалькоатля світ нарешті досяг відносної гармонії. І саме тоді народились перші ремесла, мистецтво та календар. Він посягнув навіть на те, щоб скасувати назавжди жертву принесення. Але він ніколи не дивився в дзеркало, бо був зайнятий світобудовою та світо-вдосконаленням. Коли Тольтекс Кавелич досягла свого найбільшого розквіту, в ній з'явились чаклуни, які спокусили кетцалькоатля дзеркалом. І він заплющував очі, відвертався, розбивав камінням їхні дзеркала. Та цікавість була неспертною, і Бог таки задивився на своє відображення. І він побачив перед собою старого, плюгавого, виснаженого мороками, війнами і владою старця і вжахнувся. І тайком втік із сотвореного ним самим світу. Ачак вони пустили морг на тольтеків, ось чому фантастичні маски могли викинути лише виникнути могли в мексиканців. Оці, що ти показуєш, не відкрили мені нічого нового, миле повторення пройденого. Пабло тогіше заправив сорочку в штани, втер хусточкою чоло, а тепер показує роботи її української тітки, яка не зіпсована впливом Пабло Пікассо тільки тому, що вона не знає про моє існування, показує Жене, Бо українська тітка, виявляється, може обійтись без мене. А гожа, безсія, дід аж ніяк, бо знає мене більше, ніж те потрібно молодій послідовниці. Стрельнула залізна засувка хатніх дверей. Посипався тиньк на Катерину голову. Сонні горобці заворушилися в устріщі і лише вона відчула, що в неї не залишилися різочки сили, що вона виснажилась більше, ніж за все своє життя. Заточилася і опала на той мішечок з пшеницею, що стояв у покутті біля дверей. Схарапуджений басаврюк грудомагою скотився з мішка і хижо ошкірився на Катерину, що вперше пахла йому паморочливим горілчаним духом, за який він ненавидів свого хазяїна всім єством кота-мисливця, Бо той запах завжди відчував болісний удар Петрового черевика чи Одарченого рогача. Та Катерина безвільно лежала на мішку, надсадно дихала і не рухалась, то він одразу ж заспокоївся, облизав вишкірені зубиська звернувся у клубок біля її ніг. І все таки мудрість не в тому, щоб не впасти, а в тому, щоб таки впасти і підвестися тоді коли всі думають, що ти впала назавжди, Катерино. Доля грасувала тебе, як хотіла, але ти знову і знову тягнулась до краси, як квітка до сонця, і таки випростувалась знову. Ти таки схожа на подорожник, який знає, що його топтатимуть.